Capitolul 9. Când am ajuns acasă, sora mea mi-a pus tot felul de întrebări pentru că era foarte curioasă să afle cât mai multe despre domnișoara Hevisham. Nu mi-a trebuit mult să mă pomenesc cu câțiva gionți în ceafă și în coaste și cu capul dat de pereții bucătăriei, fiindcă nu răspunsem la întrebări pe cât de amănunțit dorea ea. Adevărul e că păstrasem multe pentru mine de teamă că nu voi fi înțeles și bănuiesc că la fel ar fi făcut și alți copii, eu fiind un monstru fără pereche. Eram convins că dacă i-aș fi descris casa domnișoarei Heavisham așa cum o văzusem, n-aș fi fost înțeles. Și nu numai atât, eram sigur că nici domnișoara Heavisham n-ar fi fost înțeleasă. Și cu toate că pentru mine era o enigmă desăvârșită, aveam impresia că ar fi fost o mișelie și o trădare din partea mea să o expun așa cum era, ca să nu mai pomenesc de Estela spre contemplarea doamnei Joe. În consecință am spus cât mai puține lucruri și m-am ales cu capul dat de pereți Lucrul cel mai rău era că domnul Pambălciuc, ros de curiozitate nebună și dorind să fie pus la curent cu ceea ce văzusem și auzisem, a apărut în brișca lui pe la ora ceaiului și s-a proțăpit cu gura căscată în așteptarea mănuntelor. Agitația de care era cuprins, ochii alunecoși și gura căscată, părul spel ridicat în smocuri, vesta care urca și cobora în ritmul răsuflărilor greoaie, m-au făcut să-mi pecetluiesc gura cu o hotărâre răutăcioasă. Ei, băiete?" începu unchiul Pambălciuc, îndată ce se așeză pe scaunul de onoare de lângă foc. Cum ți-a mers la oraș?" Destul de bine, domnule," i-am răspuns, iar să mea și-a zgâlțuit pumnul la mine. Destul de bine," repetă domnul Pambălciuc. Destul de bine nu e un răspuns. Spune-ne ce vrei să zici cu destul de bine, băiete." Se prea poate ca te încuia la lipită de frunte să declanșeze o și mai mare îndărădnicie. Oricum, cu tencuiala pe frunte, încăpățânarea mea lua proporții. O vreme am tăcut și apoi am răspuns ca și cum îmi venise o nouă idee. Adică, destul de bine. Sora mea era cât pe ce să se repeadă la mine, scoțând o exclamație de nărăbdare. Oricum nu aveam cine să mă apere, pentru că Joe era ocupat la fierărie. Însă domnul Pambălciuch interveni. Nu, nu-ți și din fire. Lasă-l pe mâna mea, doamnă. Lasă-mi-l mie pe puștanul ăsta. Apoi domnul Pambalciuc mă întoarse cu fața spre el, ca și cum urma să mă tundă și spuse: Mai întâi, ca să ne punem gândurile în ordine, cât fac 43 de penii?" Notă: răspunsul așteptat este o transformare și anume trei și lin și 7 penii. Am calculat ce consecințe ar avea răspunsul pe care i l-aș fi dat și anume 400 de lire. Și cum nu mi-ar fi fost favorabil, am încercat să mă apropii cât mai mult de cifra reală care era cu vreo 8 penii în minus față de ce afirmase. După care domnul Pumblechook m-a trecut prin toată lista de transformări ale monedelor, începând cu 12 penii fac un shilling, până la 43 de shilling fac 4 penii. Apoi m-a întrebat triumfător, ca și cum el era cel care se chinuia cu socotelile, acum ea spune, cât fac 43 de penii? Am stat să cuget timp îndelungat, Pe urmă i-am răspuns. Nu știu. Eram atât de încât nu știu zău dacă aș fi știut răspunsul. Domnul Pambălciuc își răsuci capul ca și cum îl deșuruba, cu intenția de a scormoni ceva în capul meu și apoi spuse. nu e așa că 43 de penii fac 3 furthing și 6 penii, de exemplu? Da, am răspuns. Și cu toate că soră mea m-a imediat de urechi, am fost nespus de încântat să constat că răspunsul meu îi stricase gluma și îl debusolase total. Mai băiete! Cum arată domnișoara Hevisham? începui iar domnul Pambâlciuc, după ce își reveni, își încrucișase brațele strâns la piept și își răsucea capul într-o parte și alta. E foarte înaltă și brunetă, am spus. Așa e, unchiule? întrebă sora mea. Domnul Pambălciuc făcu cu ochiul închip chip de aprobare, de unde am tras concluzia că nu o văzuse în viața lui, căci descrierea nu corespundea câtuși de puțin realității. Bun, făcut domnul Pambălciuc plin de sine. Uite așa trebuie să-l vezi. Vezi că-l dăm pe brazdă, mă, Mico? Eram sigură, unchiule, răspunse doamna Joe, ce bine ar fi să-l iei dumneata întotdeauna la băni mărunți. Te pricepe atât de bine să-l iei. Acum fii atent, băiete. Ce făcea când te-ai dus la ea azi?" întrebă domnul Pambâlciuc. Stătea într-o trăsurică de catifea neagră," i-am răspuns. Domnul Pamălciuc și doamna Joe se holbară unul la altul și pe bună dreptate, apoi îngânară amândoi la unison. Într-o trăsurică de catifea neagră?" Da," am spus eu, iar domnișoara Estela, cred că este nepoata dumneai ei, îi dădea pe fereastra trăsuricii o prăjitură și vin pe farfurii de aur." Și m-am dus și eu în spatele trăsurii să mănânc ce mi s-a dat, după cum mi s-a poruncit. Mai era și altcineva acolo?" mă întrebând domnul Pamălciuc Patru câini, mari sau mici?" Uriaș am făcut eu și se băteau să puce cotletele de vițel dintr-un coș de argint." Domnul Pamălciuc și doamna Joe schimbară din nou priviri, completuluiți. Mă simțeam ca un martor de la care se încearcă să se scoată adevărul atât de înnebunit că le-aș fi spus orice. Și unde era trăsurica aia pentru numele lui Dumnezeu?" mă întrebă sora mea. În camera domnișarei Heavisham." Schimbară iar priviri. Dar n-avea puș la ea." Am adăugat acest final salvator, chiar în clipa în care alungasem din minte patru armăsari împopoțonați. Îmi se gândul nebunesc să-i înham la trăsurică. Poate există așa ceva, unchiule?" întrebă doamna Joe. Ce vrea să zică băiatul?" Îți spun eu, mămic, o făcut domnul Pamălciuc părerea mea e că e vorba de o litieră, cu coana e țignită, știi doar, țăcănită de-a de Numai o țăcănită poate să-și petreacă zilele într-o litieră. Dar dumneata ai văzut-o vreodată așezată în ea, unchiule?" întrebă doamna Joe. Cum aș fi putut, replică el, obligat să recunoască, dacă n-am văzut-o niciodată? N-am dat ochii cu ea." Doamne, unchiule, dar totuși ai vorbi cu ea?" Păi, nu știam că atunci când am fost la ea acasă, replică domnul Pambălciuc, am înțepat, am fost condus până la ușa camerei, iar ușa era întredeschisă și mi-a vorbit prin ea? Să nu spui că nu-ți mai aduce aminte, mămico. oricum băiatul s-a dus acolo să se joace." Cu ce te-ai juca, băiete?" Ne-am jucat cu steagurile," am răspuns. Începusem să debitez tot felul de minciuni, care mai de care mai gogonate și care mă înmărmureau și pe mine. Steaguri!" Îngână sora mea. Da, i-am spus eu. Estela a fluturat un steag albastru și e unul roșu, iar domnișoara hevisham a fluturat unul la geamul trăsuricii. Presărat cu tot felul de steluțe aurii urii, și pe urmă ne-am agitat tot săbile și am strigat ura. Săbii, repetă sora mea. De unde ați luat săbii? Din dulap i-am spus. Am văzut acolo și pistoale, și dulcețuri, și medicamente, iar în cameră nu era lumină de afară, numai de la lumânări. E adevărat, mămico, spuse domnul Pamălciuc, dând grab din cap. Chiar așa stau lucrurile, asta am văzut-o și eu. Pe urmă amândoi se holbară la mine, iar eu, cu o expresie vicleană pe chip, m-am uitat la ei și am început să-mi netezesc cracul drept de la pantalon. Dacă mi-ar mai fi pus și alte întrebări, probabil că m-aș fi trădat, pentru că în clipa aceea eram cât pe ce să spun că în curte se afla un balon cu nacelă și poate chiar i-aș fi dat drumul minciunii dacă nu mi-ar fi surâs și ideea că în fabrica de bere se afla un urs. Erau amândoi atât de ocupați să discute despre gugumâniile pe care le debitasem că am scăpat. Încă mai erau absorbiți de subiect. Când Joe își făcut apariția de la muncă, ca să bea o cană cu ceai, sora mea i-a relatat toată presupusa mea experiență, nu atât de dragul lui, cât spre ușurarea sa. Dar, când l-am văzut pe Joe deschizându-și ochii albaștri și rotindu-și prin bucătărie într-o uluială de nedescris, m-a cuprins remușcarea însă nu mai față de el, nu față de ceilalți doi, față de Joe și nu mai față de el, mă socoteam un mic monstru. În vreme ce ceilalți doi stăteau și întorceau pe toate fețele, cam cu ce m-aș fi putut alege de pe urma cunoștinței și favorurilor arătate de domnișoara Hevisham? Nici nu se punea la îndoială că domnișoara Hevisham va face ceva pentru mine. Îndoiala se refera doar la forma în care ar fi venit acel ceva. Sora mea susținea ideea de avere. Domnul când înclina spre o ofertă frumușică de a mă angaja ucenic la vreun negustor de soi, să zicem la unul de grâne și semințe. Joe se a alese numai cu injurii pentru că și dăduse cu părerea că aș putea să capăt unul dintre câinii care se băteau pe cotletele de vițel. Dacă prostia din cap nu te lasă să judeci mai acătării," spuse sora mea, și dacă ai și alte treburi de făcut, ar fi mai bine atunci să-ți vezi de ele." Așa că Joe a plecat. După ce a plecat și domnul Pambalciuc, iar sora mea s-a apucat de spălatul vaselor, m-am furișat în fierăria lui Joe și am stat pe lângă el până când a început să strângă lucrurile ca să meargă la culcare. Atunci am spus. Până nu se stinge focul, Joe, aș vrea să-ți spun ceva. Zău Pip, făcu Joe, trăgând mai aproape taburetul lângă forjă. Atunci ea spune, ce-i Pip? Joe, am început eu prinzându-l de mâne ca suflecată și răsucindu i între două degete. Îți amintești povestea domnișoarei Heavisham? Cum să nu-mi amintesc, spuse Joe, te cred și eu, minunat! Joe e groaznic, dar nimic nu e adevărat. Ce tot vorbește acolo, Pip? strigă Joe, lăsându-se pe spate mărmurit, Doar nu vrei să spui că? Ca... Ba da, totu e o minciună, Joe. Chiar totu. Doar nu să-mi spui, Pip, că n-a existat nicio trăsurică de catif. Hai? Începusem să clatin din cap. Dar cel puțin câini erau pip sau...?" Hai pip!" spuse Joe convingător. Dacă măcar nu erau cotlete de vițel, cel puțin erau câini?" Nu, Joe. Nici măcar un câine, un cățeluș, ai?" Nu, Joe, niciunul." Îmi fixa privirea deznădăjduită pe el, iar el mă privea bătut. Pip, amice, așa ceva nu se face, amice. Ia, ascultă, și unde vrei să ajungi?" E groaznic, Joe, nu?" Groaznic," zice Joe, îngrozitor." Dar ce te-a apucat?" Nu știu ce m-a apucat Joe," am răspuns dându-i drumul la cămașă și așezându-mă jos la picioarele lui în cenușă și cu capul plecat. Dar tare mult mi-am dorit să mă fi învățat să spun valeți în loc de flăcăi la cărți și mi-aș mai fi dorit să nu am bocancii atât de grosolani și mâinile atât de butucănoase." Și pe urmă i-am mărturisit lui Joe că mă simțeam foarte nefericit și că nu fusese în stare să le explic doamnei Joe și domnului Pambălciuc, care fuseseră foarte nepoliticoși, că acolo la domnișoara Hevisham cunoscusem o duduie frumoasă și mândră și că ea îmi spusese că sunt un oarecare și mi-aș fi dorit să nu fiu un oarecare și că minciunile-mi veniseră pur și simplu pe buze, nu știu cum. Povestea asta ținea de metafizică, sau cel puțin era tot atât de grea pentru Joe ca și pentru mine. Însă Joe a eliberat-o total de metafizică și în felul ăsta i-a găsit și un răspuns. Un singur lucru e, Pip," a spus Joe după ce s-a gândit o vreme. Și anume că minciuna e minciună. Oricare ar fi motivul, tu nu trebuia să o spui. Și ea pornește de la mama tuturor minciunilor și toate se poartă la fel. Să nu mai miz niciodată, Pip. Să știi că nu în felul ăsta ai să ajungi vreodată să fii cineva. Cât despre cum să nu fii un care. Eu nu prea mă pricep, amice. Tu oricum ești altfel în multe privințe. Ești altfel și ești încă mic. Și ești altfel pentru că știi și carte." Nu, Joe, sunt un neștiutor și un înapoiat." Păi cum, Pip, ia ți aminte ce scrisoare mi-ai scris aseară. Ai scris-o chiar cu litere de tipar. Am mai văzut eu scrisori la viața mea, să știi, și chiar de la boieri, dar pot să-ți jur că nu erau scrise cu litere de tipar." Nu știu nimic, Joe, tu ai o părere foarte bună despre mine, dar numai tu. Mai Pip, făcut Joe, chiar dacă e așa sau nu, eu cred că mai înainte să fie altfel, trebuie să fie mai întâi un oarecare om cu carte și regele pe tronul lui cu coroana pe cap n-ar fi putut să stea și să scrie legile parlamentului cu litere de tipar dacă mai întâi n-ar fi fost prinț moștenitor care a buchisit alfabetul. Ei, adăugă Joe, dând din cap cu înțeles, și el a început tot de la A și s-a străduit să ajungă la Z. Iar eu știu ce înseamnă truda asta, cu toate că personal n-am trecut prin ea. Vorbele înțelepte îmi dă dură ceva speranță și mă îmbărbătară, și poate că cei de rând, gândindu-se la meseriile și câștigurile lor, continuă Joe gânditor, ar fi bine să le țină în continuare tovărășie celor de o teapă cu ei, și să nu se ducă să se joace cu cei care s altfel. Și asta mi-aduce aminte să sper că era cel puțin un steag pe acolo, ai? Nu, Joe. Păcat că nu erau steaguri, Pip. Dacă e așa sau nu, nu putem discuta acum fără să nos supărăm pe soră ta. Și asta nu putem să o facem cu bună știință. Ea fi toate în Pip, la ce-ți spune ție un prieten adevărat. Dacă vrei să ajungi să fii cineva, trebuie să fii cinstit. Dacă ești mincinos, nu se alege nimic de capul tău. Așa că nu mai spune minciun Pip. Și hai să ai o viață bună și o să mor fericit. Te-ai supărat pe mine, Joe? Nu, amice, însă-mi tot vine în minte ce gogonate minciune ai putut să tragi. Alea cu cotletele de vițel și câinii care se băteau pe ele. Eu te sfătuiesc de bine, Pip, să te gândești la toate astea când te duci la culcare. Asta e, amice, să nu mai faci așa ceva cât o-i trăi. Când am urcat la mine în odaie și mi-am spus urgăciunea, N-am uitat de sfatul lui Joe, însă mintea mi era atât de răvășită și tulburată încât și după ce m-am băgat în pat, mi-a tot umblat prin minte cum Estela l-ar socoti pe Joe un oarecare, un pârlit de fierar, cât de grosolane i-ar fi fost ghetele lui și cât de butucănoase mâinile. Pe urmă m-am gândit cum stăteau Joe și sora mea în bucătărie și cum eu urcam la culcare direct din bucătărie și cum domnișoara Heavisham și Estela, nu stăteau niciodată în bucătărie și erau cu mult deasupra acestor lucruri de rând. Am adormit cu gândul la tot ce am făcut când am fost la casa domnișoarei Heavisham. De parcă stătusem acolo săptămâni sau luni în șir și nu câteva ore. Și de parcă era un subiect care ținea de amintire și nu unul care apăruse abia în ziua aceea. Pentru mine ziua aceea a rămas de neuitat, pentru că mi-a adus mari schimbări în viață. Dar oricui se poate întâmpla așa ceva. Ia închipuiți-vă că puteți renunța la o zi deosebită din viața voastră și să o vedeți atunci ce schimbat ar fi fost cursul ei. Tu care citești aceste rânduri, cugetă pentru o clipă la lungul lanț de fier sau de aur, de spini sau de flori, care nu te-ar fi legat nici când dacă acea primă verigă nu s-ar fi format într-o zi de neuitat.